milý deníčku, nikdy jsem si deníček nepsal. 2. května, ten výlet do mi vůbec nepomohl, jsem pořád nervózní. Celý den sedím na verandě své velké farmy a jsem nervózní. Proč jsem to nervózní? Může být vůbec svoj nervózní? Proč se mi tak chvěje můj kovbojský klovouk, peníčku? Je to proto, že mi onemocněl poník. 4. května je vedro. Kolem farmy leží kusy slunce a sedá na ně prach. Nudně. Poník je neklidný. 5. května, milý Dneska se něco stalo, koník mi zvrátil, jíbl osa, a tak jsem zavolal veterináře. Přicválal na svým černým hřebci v pravý poledne, právě když jsem si vařil čokoládový puding. Měl vysoký kožený boty, měl kožený klobouk, Pásek z pravý kůže, kůže, všude kůže a taky hustý černý vlasy. Rozpálené slunce vypařovalo pot z jeho svalů deníčku, když poprvé vstoupil do mých dveří. Čau, boji, Kde ho máš? Hodně sucho jsem polknul a ukázal ke stáji. Před ní rostl plevel, rostl potichu. Máš moc pěknýho poníka. Díky. Má ten tvůj poník nějaký jméno? Má. Hmm. Slova lítali jako jiskry, ale on se i hned prodral k poníkovi a pevně, leč ho uchopil za hlavu. Nebránil se. Občas s sebou škubnul, ale zjevně neměl dostatek sil. Nenechal se k ničemu vyprovokovat, jenom tak trochu neschopně slintal. Jmenuji se Honza. A řekl mi, když dal ruce z mého zvířete. Dlouhý, pevný, pohledy očí. Ale říkej mi DŠONÉ. DŠONÉ, zeptal jsem se, dáte mi ho do pořádku? Zasunul si ubalenou cigaretu mezi rty a jen tak ji převaloval na jazyku. Konečně odpověděl. Tykej mi. A zmizel. 6. května. Nespal jsem. Můj podí byl celou noc neklidný. 8. května je 8. května. Deníku, jak do tebe píšu, první řádek je plný slov a teď už budu na druhém řádku. Takový množství věd a stejně nic neřeknou, to mi připadá opravdu zajímavé. 9. 15. kůň už dva dny neblil, tak jsem mu dal nahmělej oves s projímadlem a zavolal veterináře. Přijel jako na zavolanou, prostě osud, chápeš. Hrubým a pevným lanem přivázal svého oře ke kůlu. Pokud by se snad chtěl z takového kruzku zlu uvolnit, neměl by šanci. Musí tam zůstat sám a bezbraný. Bude pořádku. Řekl John, když prsty výskal hustou hřívu. Stál ke mně zády, mezi poníkem a mnou. Jenom... má trochu sračku. Zvláštní. Polkl jsem. To asi to teplo. Hmm. Ale i přesto. Otočil se ke mně a jeho ostřezená tvář jako by se mi zařízla do očí. Nemrkal. S každým nádechem se mu podkošilí rýsovala svalová soustava opravdového honáka. Deníčku svět voněl i přesto, že půlku stáje zalila poníkova snídaně. I přesto si uvědomím, že tvůj poník stárne. Prosím, nemluv v hádankách. Směř se s tím, že už má svůj věk. Ale to přece není tak jednoduchý. Nemusíš se toho bát. Mám strach. Celý se třesu. Vidím, jak se třeseš. Bude to Dobrý. bál jsem se podívat do jeho černých očí za svým nextecumem. Stál přímo přede mnou, cítil jsem ho. Jeho pach mě držel za zátylek jako malý kotě. Možná mě chtěl vzít za rameno, možná ne, nevím. Vyrazil ale ještě než odjel, zavolal jsem. Johne, zastavil. Snad si můžeme třeba někdy uvařit čokoládový pudy. To můžeme. Mám hodně mlíka. Budeme potřebovat hodně mlíka. A ještě něco. Hmm. Piškoty. Rád si dávám do pudinku Piškoty. Tak to mám taky rád. A poběhlo. 10. května. Po cestě litá plevelu. Jakože vítr s ním tancuje. Všude je tolik krásy. 11. května. Milej deníku. Dneska si mě osud skrotil jen tak bez postroje, jako bezmocnou bestii. Stalo se to, když jsem si dával na okno vychladit puding. Jeho hlas omráčil každý nervový zakončení mýho napjatýho těla. Čau, kokuj, Seděl nade mnou na svým černým hřebci, podal mi ruku. Tak poď, něco ti ukážu. Strach mi zalepil ústa. Ohlídnul jsem se za svou farmou. Vystydne mi pudink, ale jeho ruka pořád čekala. 12. května. Milý deníku, dnes budu stručný. 13. května. Pořád jsem se z toho nespamatoval. Nemůžu ani normálně sedět. Jako kdyby čas odpočítávaly kapky vláhy, padající z hrdla pumpy míst studny, na jediný dvě stépla trávy široko daleko. Až na to, že místo pumpy je hlavní koltu a z ní odkapávají kulky na dva opuštěné zelené výhonky. Chápeš. 14. května. No tak já ti to teda povím, můj deníku. Řítili jsme se na koni vyschlou plání, a já se držel. Svíral jsem jeho košily a bál jsem se, abych mu s ní neserval knoflíky. Jeho krempa mě plácela do čela. Chceš se mě zeptat, kam jedeme? Ne, řekl jsem, nechci. John střídavě zrychloval a zase zpomaloval a já měl co dělat, abych se udržel. Asi po hodině jsme dosáhli cíle naší cesty. Kůň zastavil a my se skočili do rozvířenýho prachu. Pod náma zelo ohbí 300 metrů hlubokého kanionu ve tvaru Podkovy. Kanionem tekla modrá řeka a my na nic hlíželi z vrcholu její 180 stupňové zatáčky. Bylo to víc hezký, než ten poletující plevel. Podívej se na to. Krásný. Hmm. Jak ta voda teče. Byl jsi tady už někdy. Jo. Mám to kousek od baráků. No jo. Ale nikdy ne takhle. Tak rozděláme ok. Samozřejmě. John z ničeho vykřesal živel. Usedli jsme na převis rameno na ramení slunce padlo do kaňonu a my ho nechali. V tuhle chvíli jsem byl fakt strašně nesnesitelně neklidný až to bolelo. John pekně už hodinu brnkal na kytaru a já to nemohu vydržet. Kde vzal tu kytaru? Myslíš, tohle kytaru? Jo. Krosím pořád u sebe. Po nám návodou... Posunul si s tecom do čela a podíval se mi přímo do očí. jako by mi chtěl říct ještě něco. Ale neřek nic. A pak přestal hrát. Něco jsem přivez. Co jsi přivez? Chceš, abych ti to řekl? To chci. Něco si spolu uděláme odložil kytaru, otočil se ke mně a mně málem skolil infarkt. Ty jsi přivezl puding? A přivezl si Čokoládej. Nemáme ale přece žádnou vodu. Tam dole je celá řeka. To je ale 300 metrů hluboko. To zvládnem. Co se stalo potom, dedíčku, je šílenství ve všech jeho odstínech. Když jsem se druhý den vrátil domů, můj poník byl pořád naživu. Je to mrcha zatvrzelá. 14. června, o měsíc pozdějíc. John mi každý ráno dělá čokoládový puding a každý den si hraje s mým poníkem. Já mezi tím koupil čtyři další poníky a udělám ze své farmy to nejžhavější místo, v zemi plný poníkovatejich poníků. Poníci ve stávích, ve výběhu, na polích, v kuchyni, všude natěšený, dovádějící poníci a mísy a talíře plný horkých čokoládových pudinků. Venku je horko, milý denníku. A můj poník je klidný.